Ett heligt liv. Kapitel 1, verserna 13 till och med 25 och kapitel 2, verserna 1 till och med 3. 13. Var därför beredda att bryta upp och hålla er vakna. Sätt alltid hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. 14. Ni är lydnadens barn. Låt er inte styras av det begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. 15. Levet alltid genom heligt liv, liksom han som har kallat er, är helig. 16. Det står ju skrivet. Var heliga ty jag är helig. 17. Om ni säger fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person. Lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här. 18. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. 19. Nej, det var med blodet från ett lamm, utan fel eller fläck. Kristi, dyrbara blod. 20. Han var utsedd redan före världens skapelse, men trädde fram först nu vid tidens slut. För er skull som tror. 21. Genom honom tror ni på Gud. Som har uppväckt honom från det döda. Och förhärligat honom. Så att ni i er tro också kan hoppas på Gud. 22. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen. Och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. 23. Ni är ju födda på nytt. Inte ur en förgänglig såd. Utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord. 24. Ty. Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av. 25. Men Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er.